Välkomna tillbaka till all och konspiration avsnitt vad är det 7 tror jag. Ja där. Det, är. det är avsnitt 7. Vi, ähm, ja när ni hör detta så har vi kommit tillbaka från vårt lab break på två veckor. Nej, det har vi inte. Vi kommer inte tillbaka. För, eller ja, när ni hör detta. Men... Ja, nu, mm. just mm. nu. Det här det är inspelat på vår fritid. Eller på lovet. Mm. Några dagar innan avsnittet ska upp. Mm. Men man förtjänar lite ledighet och så. Ja, det är ändå lite dedication att vi är här på lovet. Mm. Där. Men, men... Ni som såg på Instagram vet ju att vi har typ laddat upp med as mycket snask. Ja. Snask. Vi är ju inte i våra vanliga lokaler. Nej, vi sitter just nu i Tidaholm, i mitt rum, på golvet, vi, med en stol som mikrofon, typ, stativ, eller vad säger, vad säger man? Mm, typ. Med en utviknad på Pio från Vintergatan. Mm, förstår <laughs> ja, jag har så mycket konstiga saker här i mitt rum. Måsrum är jättefint men intressant Mm för det är det bästa förklaringen Det är såhär <skratt> jätt... Nej men typ ser alltså... <skratt> vi tre vintlaskor Det ser ju bra ut <skratt> ja. Och oatly Ja nej Men det är, jag skulle säga att det är en blandning av sött och salt Det finns ja. ganska så här. söta saker den har jag en hel del morbida Ja för grejen är typ att när man kommer in här så var åh oh, vad fint, och sen så tar det en stund och sen kollar man verkligen på våra saker. <laughs> men, det ser så här pråligt ut när man kommer in. Ja, och sen ser man typ utbyggnader på personer som vill hänga sig. Ja, men nu kommer mamma höra här och bli jätteorolig. Hon får komma upp och se den när hon hör. Den är inte så vanlig. Den, den är, är ganska jette, komisk. Den är jättekul. Att han typ ler och ger det upp. Ja. Det är kul. Ja, men avsnitt sju. What? Det känns som att det var häromdagen som vi började podden. Mm. Det känns alltså, ändå som så länge sedan vi poddade. Jag vet, men grejen var så här, vi började egentligen projektet långt innan vi började podda. Mm. Vi började alltså, typ de typ första tankarna ja. om att vi skulle ha en podd, de hade vi typ för ett år sedan nästan, längre än ett år sedan. Eh, sen började vi planera att ha en podd i typ augusti. Ja, alltså vi hade ju lite tankar på det, vi bara skulle göra någonting på sommaren. Mm. Men det gjorde vi aldrig. Så jag har för. Ja, uh, uh, uh. <laughs> vi är ganska bra till ändå mm. Men det var då som vi verkligen satt igång alltså, så det, Jag kommer typ känna att det kommer bli lite svårt För nu är vi faktiskt snart i mål med själva poddandet mm. Efter vi spelat in det här avsnittet Då är det bara typ tre avsnitt kvar att spela in mm. Och det ger mig panik För det betyder att det är snart i studion. Ja, och... Ja men alltihopa. Det här det har typ blivit en stor, stor del av vardagen ja. Inte bara att sitta och podda en gång i veckan Utan att typ Göra poddrelaterade saker liksom mm. Typ tänka Tänka podd Ja <laughs> alltså jag tänker på det nästan hela tiden Så det kommer mm. bli så What? Och inte göra det längre Och bara släppa taget Men samtidigt jag tror det kommer bli skönt också Och liksom För hela tanken med gymnasieprojektet Man ska påbörja det Mm och sen bara avsluta det bra. Så jag tror det kommer jag vara, till. jag kommer känna mig stolt sen när vi kommer till i mål. Mm, jag tror det också. Och bara, tänk att vi gjorde en podd. Och sen när vi är 80 år och typ internet har tagit över <laughs> så kommer vår podd att upp där. Och sitter vi på ålder och säger möter bara, hur jag kommer ihåg när vi hade podd. <laughs> ja, jag kommer längta. Vi kan vara sådana coola för tror jag. Mhm. Mm och bara, min farmor hade en podd. <laughs> ja. Jag tänker av typ, "Oh my god, det är ju det sådär." för alltså vad heter det typ, morföräldrarna nu, de bara, "Jag var med i Vietnamkriget." <laughs> Och det var ju så här, det var typ standard då. Och ja. kriget 2017 bakåt, det är typ så här standard Du ha en podd eller en <laughs> <Så> Youtube kanal. <laughs> ja. Vi kommer till här då. Åh oh, det var hemskt ja. Jag var inte på honom när jag är gammal Nej. Men nu är vi i Moas flickrum <laughs> Nej Det var <laughs> mm. det här är mina föräldrars rum för egentligen Eller det var det Men det, det är Moas sovrum mm. Och vi var på ICA ja. Vilket ni som följer vår Instagram eh. <laughs> Shoutout Podden.konspiration Podden.konspiration podden Det är ju lite ringrostiga nu <laughs> Så shout out till den. Ni som följer oss där vet att vi var på ICA och köpte en massa grejer. Yeah. Och köpte Sari för att vi sa det för fem sekunder. Och på vägen hit. Ja, då gick vi förbi ett, ett hus mm. som tillhör ett av Tilda Holms hemliga sällskap. För ni minns kanske i avsnittet om hemliga sällskap. Mm. Vad var det för avsnitt fem? Ja, ja, fem eller sex. Fem. fem tror jag. Ja, fem för sex var verkliga konspirationer. Va? Mm. Ja, fem. fem. Avsnitt fem, då berättade Mova att i Tidaholm, kan inte du klippa in ett klipp? Jo, jag klipper in det jag sa. Ja, för det, vi har jättemånga sällskap i Tidaholm där du måste bli inbjuden typ. Alltså, vad är Tidaholm? Ja, det är ju en plats. <laughs> ja, jag sa det där. Nu är vi tillbaka i verkligheten. I alla fall, jag sa typ, ja, ni hörde vad jag sa, jag tänker inte upprepa det. Men eh, idag typ så här... Grima och Säger, jag typs nära på det andra här huset när jag gick hem från Ike eller någonting. Mm. Och, och nu visar jag det i verkligheten. Och det är då ett hus som tillhör den förening som heter Odd Fellow. Mm. Den, finns i, den finns på andra ställen också. Men den har i alla fall ett hus i huvudet. Och lite om där vi är nu. <laughs> och det, det, här, ja, det här huset har inga riktiga fönster. Det ett rit, ja, och det är på ovanvåningen Alla mm. andra fönster, är är här påritade <laughs> Med typ målarfärg Men de är typ sjukt snygga <laughs> Jättekul kul. Och det ser fett Och ja, man vet inte riktigt vad som pågår För och det är så här man måste bli inbjuden eh, Och vi har ju en hel del hemliga sällskap i Tidaholm <laughs> Det här ligger ändå väldigt centralt Det finns typ en del i Skövde Där det bara finns hemliga sällskap mm. Hus och sånt Ja, Du menar vad jag vet. Mm. Men jag har gått där. Har <laughs> gått förbi Så det har vi gjort idag. Och eh, vi ska prata om 9/11, vilket är ett ganska känsligt ämne. Ja. framförallt Äm... för amerikaner. Tror jag Jag tror inte det är så många. Gre alltså, jag tror folk kan typ eh, mm. se det här som mer okänsligt och ta med, alltså, illa upp av det här. Mm. Ämnet jämfört med typ Bermuda-triangeln Ja, precis <laughs> ja, nej, Men det är som sagt ett ganska känsligt ämne eh, Så Respekt, men Det måste snackas om mm, För det, det pågår en hel del saker ja. Eller man spekulerar kring det Det är väldigt mycket spekulationer I alla fall Här kommer veckans avsnitt Avsnitt sju Nine 11. 9 /11. Det är egentligen 9 /11. Jag hörde varje dag. Vi har aldrig förstått vad det betyder. <laughs> Nej. Och jag är glad att du frågar. <laughs> För jag har svaret på din fråga. <clears throat> Så 9-11 är då en händelse uppkallad efter ett terrordåd. Mm. Som skedde den 11 september 2001 i New York. Och det som hände var då att ett kapat flygplan flög in i World Trade Center- vilket fick båda tornen att kollapsa? Dos. Två? Två. Det har samlat fyra. Var det fyra plan som flög in? Mm, men det var två som flög in i tornen. Okej. Okay. Det var två som flög in i tornen. <laughs> eh, cirka 3000 dog. Tack, Moa, för att du på hur Du Vad så <god. laughs> Så det börjar med en kapning av ett plan som avgick ifrån Kalifornien klockan åtta på morgonen. Man anmälde sedan att det har skett en kapning- ungefär 20 över 8 eh, och då är det samtidigt tre andra plan som kapas av sammanlagt 19 kapare <skratt> <skratt> jag tänker på kapris <skratt> i alla fall det sker en hel del kapningar just nu klockan kvart i nio så kraschar det första planet in i det norra tornet det här har man ju sett bilder på fruktansvärt Kraschen eh, dödar omedelbart alla ombord på planet, samt de som befinner sig där planet träffar byggnaden. Mm. Inte så konstigt. Nej. Och eh, det här har man ju sett på dokumentärer, men många blir ju fast i den övre delen av byggnaden. De kan ju inte ta sig därifrån, för det, bli, det blir ju nästa, alltså det börjar ju typ brinna där jag sett mm. <laughs> i en brandmansfilm. <laughs> Och eh, det finns ju ett ganska känt fotografi av en man som hoppar till sin död från tornet. Det var ju ungefär 100-200 som hoppade. De hade inte direkt någon annan utväg. Medier börjar rapportera om en olycka där ett mindre flygplan precis har in i det här norra tornet. Då. Så ungefär 3 minuter över 9 så träffar ytterligare ett plan. Ett av tornen. Det södra. Och det här utgör då startskottet för. USAs krig mot terror mm, Kan man väl säga för, för det var då det verkligen stod klart att eh, Man hade alltså inte varit en olycka Och det var ingen tillfällighet Under tiden eh, Det här är lite så här Fun fact Ja. Eh, men Bush är i Florida Och läser högläsning för en förskoleklass Och när han får höra om att attaken fortsätter Han bara läsa för barnen <hör> Det här är lite Shady. <laughs> <Jättekuliskt>. <laughs> Men han bara, sen man kanske kände så här: Åh, Jag kan inte avbryta det här. Han sa mm. typ efteråt att han inte ville skriva upp eleverna. Ja. Uh, fast ändå, alltså om. Alltså jag vet inte. Emergency. Du kanske är ett. Man kanske borde skriva upp eleverna. Ja, det här är ju ett av de största terrordåden som skett i USAs historia. Mm. Det känns som att man. Om man är ledare för ett land som blir utsatt för en sån här attack. Idag, mm -hmm. ja, det kanske bara för att det är idag mm. Jag vet inte, men det är inte som att man bara hade alltså man har ju släppt allting Ja gud, ja Hela världen, eller inte hela världen Men det kändes ju som att hela Sverige stannade När terrorattacken i Stockholm hände mm. Så... den, Alltså den här gången Det verkligen var liksom Den första riktiga västerländska Kan man ju säga på många sätt mm. för det är den som har fått mest uppmärksamhet Så Det var även två andra plan Som användes ett kraschade då i Pentagon och ett annat i ett fält som var i Pennsylvania. Och Pentagon, det är ju typ CIA-svaraffär. Ja, så det var utspridda attacker. Mm. För er som trodde att vi inte kunde gå åt till avsnittet och prata om CIA, <laughs> there you go. <laughs> Men eftersom tonen var de som orsakade mest skada och tog flest eh, liv på massa olika sätt så var det liksom där uppmärksamheten hamnade. Och där alltså den, de senaste kraschen du ju också att, alltså, mm. Först så kommer ju media Och bara wow, det här är en olika här du filmar Och sen så kommer det ett andra plan också. Ja. Så att, det är liksom Livesandes Så jag tror att det också har spelat in Och sen känner jag lite, jag, så när jag tänker på 9-11 Då tänker jag egentligen bara på attacken som skedde vid tornen mm. Och inte riktigt På det med Pentagon och Pennsylvania Nej, men det är inte så Jag tror inte det var någon som dog Eller... Vilket är tjeje i så fall ja. Men jag läste inte någon sån dött dödssiffra Eller någonting Men det som har startat många av de här teorierna Är att människor upplever att tonen kollapsade På ett sätt som det inte borde ha gjort Om det verkligen bara hade träffats av planen mm. Och så det är många teorier som tar upp det där Att det ser onaturligt ut mm. Eller <laughs> det är svårt att säga hur tornen ska kollapsa Egentligen eller, eller hur? hur många tornen har egentligen kollapsat jag läste, ah, ja, Det är inte så jättemånga Då har det varit mest kontrollerat Tror jag ja. um, Sen händer det också men... men alltså jag läste typ i en Att de här tonen ska ha varit byggda För att kunna klara av Att ett flygplan kraschar in i dem Vilket jag tyckte var konstigt när jag läste det Men ja. <laughs> det känns ganska obvious För de var ganska höga Så att man kanske tänker att okej okay. Det finns ju mm. låtsligande flyplan liksom. Mm. Så det är väl typ något sånt man tänker sig. Men alltså, det är inte som att man väntar sig. Nej, alltså... Om man skulle börja bygga byggnader efter att man förväntat sig ett plan skulle krascha i dem. Alltså, det skulle ju inte gå. Då skulle man behöva köra en massa testversioner. Och, alltså, det är så konstigt. Det är så konstigt Grejen var väl typ att de hade, koll alltså, de hade planer på hur man skulle göra ifall ett plan kraschade. Aha. Ja, det gick ju är verkligen en... bra. Mm. Good <laughs> jobb people. Och sen finns det ju vissa som tror att bomber hade placerats av antingen regeringen mm. eller terroristerna. I tornen då, antar jag. Ja, precis. Istället för att det var flygplanen som utgjorde skadan. Mm. Utan bomberna då. Men... Jag tror det var förra avsnittet när vi pratade om Operation Ajax och falsk flagg uh, Ja Nej, förra, förra avsnittet Eller? Nej, förra avsnittet <laughs> Men falsk flagg i alla fall Som ni kanske minns, det är kul Ja, som vi så fint sa det Nordkorea När man nordkoreaar <laughs> Ja. Eller när man säger att någon har nordkoreaat dig mm. Men de har inte rätt, utan du bara vill attackera dem Man ljuger lite Ja, precis uh, Och det är det är som en teorin ofta ja så här får tala om Teorister nu förresten mm. får jag bara säga lägga in det lite smidigt det, Alltså jag kände, Om vi ska använda ordet terrorist och Teorist i samma avsnitt ja. Så kommer det bli fel ja, Jag har också <laughs> tänkt För att jag bara kände det när jag skrev Jag bara kollade tillbaka, jag skulle skriva terrorist Och då bara, teorist, jag bara det felstavat Och bara, just det, vänta, det är inte ett riktigt ord ähm. tister Ja, precis Tister men det blev, så, det blev så fel. Ja men eh, de är ju väldigt nära varandra. Mm. Och speciellt så här avhärat när teorister kommer nämnas, teorister kommer säkert också nämnas. Mm. <coughs> det kommer bli fel det kommer men ni får acceptera det. Ja. Så ja. det här var lite vad mind eleven är. Mm, Vissa visste det. säkert eh, redan mycket av det här. Eh, det är ju ändå väsentligt för att kunna komma in på vad teorier är. Eller ja, var man Ja, det är lite typ allmänbildning också Ja, det är ju som sagt Ja Ett historiskt ögonblick Okej okay. Vissa Teorister Tror att The Bush administration Alltså typ, mm. de som var i makt när Bush var Maktad typ Ehm um, eller hur man nu ska klara det. Att de hans regering. Oh, ja, Oj hjälplar. jag nu har på På Pio. Ja, ah. på Pio. När man att de är sen attacker för att starta krig mot Irak och Afghanistan då. Mm. För de invaderade faktiskt Afghanistan mindre än en månad senare. Mm. Men, jag hittade i alla fall en lista med top-5 argument för att. Eh, alltså, men för att. Det skulle ha varit ett inside jobb mm. Och det här med att 9-11 är ett inside jobb Det är typ den teorin som Är mest populär egentligen Det är den man hör och En fras som förekommer mycket på internet eh, I samband med just 9-11 och konspirationsteorier Det är ju Bush did 9-11 <laughs> Och det är ju exakt det här handlar om Eller hur? Att Bush och regeringen Har någonting med det här att göra liksom men alltså, när jag var in då trodde jag det var att bush till 9-11 att det typ betydde att det var hans fel. Alltså, inte för att han hade iscensatt det utan för att han var president och han sökte typ. Ja, så, så kan man också, också kunna. Så tolkas. kan man också tolka det. Um, ni, vet, ni har ju märkt hur mycket jag tycker om Bush. Mm. Um, men i alla fall, jag har valt ut tre av dessa som jag tyckte var lite nice och lite relevanta. Mm. Och. Um, Fotogenbränderna För det var ju typ Fotogen som brann för det var flybronspåren som så. Ja. De var inte varma nog för att smälta stålet som byggnaden var byggd av liksom. hmm. Teorister säger att bränderna i byggnaderna hade temperaturer väl under 2750 Fahrenheit vilket är ungefär 1520 Celsius liksom. Men det är varmt, det är varmt, men inte varmt nog. Inte varmt nog Alltså de hade det under Så att det inte var så varmt Vilket är då Stålssmältspunkt Mm Och det borde ju inte ha skadat Alltså skapat någon skada på stålet Som byggnaden var uppbyggnad av mm. Så att det kollapsar liksom Nej Är det som teorin är Mm Men mm. Här kommer det en blått twist Mm nu kommer det här Science Anna fram Jag förstår inte någonting av det jag läser Men Jag lägger in vetenskaplig musik Även om flygbränser endast brinner Ungefär vid 825 grader celsius Så florar hälften av sin cirka Vid cirka 649 grader Och 90% procent vid 982 Därför kollapsar för det Jag förstod exakt det du sa Nej Nej, men alltså, tanken är vi typ att branden uppkommer ungefär i men, till 825 grader Celsius. Vilket är fucking varmt. Mm. om Trybba prova att baka en kaka i den värmen. <laughs> prova sola solar i den värmen. <laughs> Tänk vad kul. <laughs> om man ska baka en torta. Och så hände någonting med ugnen som kommer upp en temperatur men man fattar inte det. Så det blir så här i Sims typ, när jag stoppar in kaka så kommer ut typ en kaka som helt svart. Eller <laughs> alltså, stålet, det tappar ju liksom 90% av sin styrka. Alltså det blir ganska liksom, jag kan tänka mig att det blir lite svagigt typ. Ja, alltså. Om jag ska tolka det här. Tänk typ en tändsticka. Oj. Alltså, en tändsticka är ju rätt robust egentligen. Mm. De klarar ju helt okej mycket styrka Men ja. äldre på den Den blir liksom skörare Och bryter ner lättare När den ja. blir så här svart Den blir ju typ till ja Jag kan tänka mig det som händer med stålen Att den liksom Den smälter typ fast den... Ja. Kan man säga att den nästan avskalas Fast alltså Den blir typ mjukare Och mm. alltså svagare jag kan, tänka, jag kan tänka mig det typ För att stål är ju ganska starkt mm. Och jag menar, det är ju inte riktigt upp vid 90 procent. Men Nej. det är ju inte många grader ifrån egentligen. Sammanfattat så. Det blir svagare mm. värmen. Ja. Alltså, det, det smälte inte. Det var det typ teorister tyckte att det borde ha gjort för att det skulle kollapsa. Mm. Men det förlorade så mycket styrka så att det kollapsade ändå. Ja. Punkt. Mm. En annan teori är att men Pentagon fängslades egentligen inte av ett plan utan en missil. Oj! Wow! Är det en teori? Det är en teori. Okej. Okay. Um, och det bygger ju typ på att hålet som uppstod i väggen, liksom, som det gör när det kommer ett flygplan igenom. Mm. <laughs> ja. Var det för fäkat? Det, det var för litet. Jaha, för flika. Var det för fult? <laughs> ja, men det var för litet helt enkelt, typ, tyckte de. Mm. Um, I män som den här artikeln så himla fint förklarade mm. uh, När ett plan kraschar in i en byggnad mm -hmm. Så lämnade den inte ett flygplansformat håll <laughs> Det var så kul Som det gör i typ Tom och Jerry Nej, Nej. Ja, ja <laughs> i alla fall um, Jag tänker så här: Flygplan de har ju typ en näsa Mm, som är Det precis som en spetstip. Mm. Om den kraschar, då är det klart. Alltså, hur ser jag ut? Flyg... Hålet blir ju inte lika stort som den tjockaste delen av flygplanet när det bara är den smala näsan som kraschar. Nej, precis. Och grejen är också att den hamnade liksom i en så här, jag tror jag som en skarp vinkel, där ena vingen klipptes av marken mm. och den andra av typ 5 kolumner. Mm. Så vingen gjorde hålet. Och vingarna var, de förstördes liksom innan. Aha, a, a, a, det, ja, ja, just ja. Så det är typ det också. Men de tyckte alltså att hålet var för litet för att kunna vara ett flygplan. Mm. Och då tänkte de att det var en missil. Mm. Ja. Jag förstår bara inte varför. Mm. Var tillför för det egentligen? Men Nej, alltså du? alltså egentligen. Det, det gör ju inte det som händer med mindre oskyldigt eller vad man ska säga. Nej alltså, men grejen typ, för då är ju tanken att det ska vara USA regering själv som antydde den här missilen. <laughs> varför tar jag en missil helt plötsligt när ni hade plan? Ja, alltså egentligen jag tycker bara att det gör historien mer osammanhängande. Mm. och så här. Liksom, varför skulle de blanda in en missil som du sa när de har flygplan och skit? Eller hur? Och det tillför bara så här ett Ytterligare element av förvirring egentligen. Det är bara konstigt. Ja. Okej, så vissa tror det. Mm. Det är inte jag. <laughs> jag märkte. Men i alla fall så ska det enligt rapporter. Rapporter. Ja, rapporter. Jag menar på rapporter, e men eport, e Vad är det? Jag vet inte. Okej. Ja, jag säga det, i alla fall Enligt rapporter, Enligt rapporter var det mer än 120 vittnen som såg planet kollidera med byggnaden. Mm. Och det har jag också sett. Ja, för jag har ju sett på YouTube. Ja, det, här, det här är Pentagon. Jaha. <laughs> <laughs> World Trade okay, det nej, 120. jag har inte sett Pentagon. Nej, men... men jag kan tänka mig att det var en hel del äh, åskådare där också. Ja, det var 120 stycken. <laughs> ja. Det är många. <laughs> Okej, så de såg hur det hände Ja. Och mm. ingen av dem har rapporterat Se ett militärt flygplan, flygplan Eller någon missil What? Alltså, de, de har inte sett något militärt flygplan Nej, men de, mm. såg ett flygplan. de såg ett flygplan Jag tänkte att de inte såg ett, något flygplan Eller någon missil mm. Jag bara, what? Vänta, hur fungerar det? <laughs> Nej, men de har inte sett något av det Och liksom, av 120 vittnen Så kanske det vara någon som är lite så här, What? Mm men ingen av dem har saknat Nej. Så det tycker jag är ganska bevisat mm. Jag har lite dålig koll Men var det typ ett semesterflyg Som kraschade in mm, Det var ett passagerarflygplan precis Typ som SAS eller någonting Ja De är rätt stora Jag tror inte det var så stora plan Jag, tror alltså jag typ har inte typ ungefär... fått fram Att det är ett jättelitet plan Alltså typ privat plan Nej men det är typ små För de hade inte ens hundra passagerare men sen tror jag att det ser så litet ut i skala Med byggnaden mm. ah, också Ja, precis precis. Ah, ja. Men alltså ja, Jag vet inte hur mycket ett vanligt plan Hur många passagerar ett vanligt plan tar svar, Runt hundra eller? Så jag, det ser ut som att typ snitt På ett flygplan Är typ runt tre ja, Två 300 passagerare ungefär mm. Det är ändå rätt många Jag tror det var då kanske mm. Förmodligen Ja yeah, ja. Yeah. You baby. Alltså så var det bara jag som hatade höra något så Va, jag älskar dig. Den låten SOS som de spelade på Disney Channel. Mm. När ja. det var så här musikredovisning i typ 3 då hade jag den. Och såna nilsen men det var så pinsamt för jag visste inte om jag vara till brothers så jag skulle vara Jonas på talen. <laughs> <laughs> <laughs> ja ja det var ju jag i trean. Men brothers det är svårt att stava till mm. när man inte kan engang. Ja jag kan jag... tänka med det. Båd. But... Broder, <laughs> jag ser jävla bra på engelska. Liksom. Ja. Alltså jag vet ju inte det. Du hoppar ju över trean så du vet ju inte. <laughs> Nej, eller <hur? laughs> Ja, ja. Fan vägt av mig förresten, jag har aldrig gått trean mm. förrän nu. <laughs> trean var mitt bästa år. Mm. <laughs> <laughs> så jävla läste. Ja. Ett annat argument, för att återgå till femte gången här. Um, att den tanken liksom var fik. Det är att vissa sa att det inte hittades några delar från flygplan. Mm. Vilket är, it's lie, mm. För att det hittades viss delar av flygplan. Men mm. gjorde det det. Och det är typ så här: till och med de som tror på teorier om så här alltså regeringen gjorde 9-11, ja, de det bara ja. pentagon-teorierna är fakta. Alltså, det är svårt att motbevisa när man hittar delar mm. från ett flygplan. Alltså... <laughs> Om inte det är någon som sitter och gör massa props som bara gick dit och placerar. Vi kommer nog på det sen, Moa. Gör vi? Ja. Oj. Framtidsvisionären. Nästa mm. teori. Yeah. Uh, World Trade Center, bildning 7 då. Alltså byggnad nummer 7. Mm. För vi berättade ju precis om hur De här tvillingtornen Kraschades in i och liksom Exploderade, vad säga Men de kraschade och föll Välte föll, välter föll mm. Kollapsade um, Men um, I närheten av de här då För World Trade Center är ju, var ju ganska stort liksom. mm. um, Så det fanns fler byggnader Vilket jag inte visste innan detta fler World Trade Center byggnader mm. Jag visste inte det heller Nej, alltså jag förstår. Vad jag förstod som var den lite mindre typ. Alltså var Twin Towers var kända för att de var så. De var del av siluetten liksom. Men var de här i New York också? Ja, alltså det var vid tornen Runt om typ. Mm, typ. Oj, vad jag förstod som. Um, men den här byggnaden den förstördes också. Mm. Och kollapsade. Men den träffades aldrig av något plan. Vilket folk tycker är lite konstigt. Mm. Um, och det är nämligen så att Sju timmar efter attackerna kollapsade Nästan 50 våningar höga byggnaden Och jämföra med varandra, typ 100 Några timmar, timmar efter Sju timmar Ja. Men det kan inte vara så att den fick någonting på sig mm. Jo du må <laughs> Jag svär, jag kan inget Det <laughs> är väldigt <faktiskt> smart Du <laughs> oh, må är jättesmart faktiskt um, <laughs> Fakt <laughs> Så man inte tror Såhär. Jag om man tror det från podden För mm. jag kommer väl att säga fakta Gängkvinns är det jag som är dum i huvudet Nej, är jag som nej, andra är som har över triljan Men i alla fall um, Det teorister tror om det här som, Och vi ska komma in på det du sa senare Det är liksom att Teorister tror inte att det var resultatet Av den brann som sprids från tornen Utan de tror snarare att det var en kontrollerad Rivning liksom Alltså Mm. Typ när byggnaden rivs Det var typ så och För att göra plats ja precis Och detta Tror de var efter en massa videos På det här mm. När den kollapsar Men som du sa Så föll byggnaden efter att det hade tagit skada Från fallande delar av De andra byggnaderna liksom mm, Det är ändå det som känns mest logiskt ja. Samt att det var en brand som varade i sju timmar. Alltså från det att det hände till att det, liksom, det kollapsade. Så det är inte så jättekonstigt. Och man säger att byggnaden hade klarat av en, mm. en av dem. Liksom. Mm. Men det är på grund av kombinationen som det blev sådär. Mm. Som det blev. Precis. Så det är hemskt med många döda och så. Mm. Hur många var det som dog i det? Eller hade de kanske hunnit evakuera då? Det känns mer så... För liksom, om det här var sju timmar efter själva kraschen ja. i, i tornen Det känns som att eh, området blir typ avstängt och evakuerat ja, alltså, inom så här en halvtimme nästan alltså, Ja, alltså det var ju alltså sån här liksom. ja. ja. i alla fall det är det två torn som liksom gör så mm -hmm. Då tycker man ju att man borde evakuera båda två mm. Eller båda två områden Allt, allt, inne, allt liksom. är runt om liksom ja. Sen menar det här vissa att det inte finns något bevis för det fjärde planet ska krascha till i Pennsylvania. Vänta, vad är Pennsylvania? Jag vet att du läste upp den men jag vet inte bara det är, Det är inte en stat. Ja, men jag vet inte vad det är. <laughs> det är ja, men, alltså, var så. Det så här i Pennsylvania den bara, pff. Eller alltså, var det någon byggnad eller något? Nej, alltså det var ett fält i Pennsylvania. Ja, ah, just, det, just det, det läste jag. <laughs> Jag gillar hur ah, det, det, det är en delstat. Och jag bara, ah, jag vet inte mer om det ändå. <laughs> <laughs> jag vet okay. att det är en delstat sa, det, det är det jag vet Men, om Pennsylvania. What? Varför typ Pennsylvania? Jag vet inte. <clears throat> Varför inte typ var det för -huset? Ett i, ja <laughs> Jag tror att de typ föddes under 9 level Nej, de är lite äldre än oss tror jag. Ja. De flesta typ ett år. Vilket är sjukt. Men vet du vet ju vad som händer när man lever every day, bro mm. <laughs> Man omstras Men Pennsylvania i alla fall, sa vi ju mm. Det är en delstat i USA Och det är det vi vet om den här delstaten Det var ett fält Jag fattar inte varför det var ett fält Jag tror att det var fel Nej. Ja, som att de så här, de hade räknat Att de skulle krascha i Men, vad finns mer i Pennsylvania? <laughs> är inte Pennsylvania men det ligger ju nära New York så det är inte så konstigt. Ja, i och för sig. Mm, men ja, då är det säkert så att planet, det kanske ska. De bara. Men det kan vara så här: Att plan 1 till 3, de kraschade. Och plan 4 bara, oj, vi var vist klara. Det behövs inte. Och så är det så här: och, de och istället för att landa safe så bara. Nope. Ja, eller, eller så, det måste ju vara så här: För är de som har självmordsflygare? De dog ju också då som kapaplaner. Ja, precis. Men enligt typ rapporter från flygvårdinnor som var alltså de överlevde ju inte liksom, men det som de sa i när de pratade med basen, eller vad man ska säga liksom. De sa ju typ att det var planerat att de kommer krascha oss och så, så att mm. det verkar som att det skulle vara planerat i alla fall. Varför vet jag inte? Man tror i alla fall inte att det kraschade då, utan man tror att det sköts av en militär missilplanet. Ja, och sen ligger det utspritt överallt. Och anledningen till att man att det här skulle vara typ fel och inte andra mm. Det är väl typ att det var Människor de bor på planet mm. Och Moa mm. artikel på en väldigt mycket på Sällan vaken.se Oj, Jaha, jag har inte hört... Jo, jag har hört talas om den Ja, jag vet vilka var vaken Men det, <går> det är typ så här Nyheter24 Okej, jag förstår <går> Men där berättar de även om Paul och Neil som tidigare ska ha jobbat med regeringen och som ska ha berättat under hans tid att det var väldigt liksom vilja att invadera Afghanistan och Irak. Till. Okej. ja. Och letade typ efter ett sätt genom genomföra det. Och typ att Bush var eller typ så här, Jag bryr mig inte hur men vi ska invadera dem. Okej. Det, ja. var, det var en bra Bushimitation. imitation <laughs> Ja. <det> var... <laughs> men som det alltid finns och som du kom in på innan mm. eh, så finns ju även de som. Alltid, det finns, som inte säger att det händer, mm. överhuvudtaget. Mm. Eller burstid. Nej. Nej. Okej. Okay. Utan det är folk som bara... Ett program kanske? Burstid not do 9-11, because 9-11 är att ta typ. Oj, men gud, finns det sådana? Ja, det är typ som med koncentrationslägen, att de bara, nej det händer aldrig. Eller typ andra världskriget och i bolaget. Men alltså, nej, men jag har aldrig fattat hur man kan förneka mm. någonting sånt. Alltså, alltså inte så koncentrationsläge Det är ju större än 9 ja. Alltså, tanken att förneka något sånt Det är omöjligt För det är ju det är en så stor del av historien Och liksom En så stor del av folk et alltså, folks etniciteter och sånt ja. Alltså Och bara förneka det Det känns bara allmänt respektlöst Eller hur? Med tanke på hur många som förlorar livet i det och... <skratt> Frustrerad, <laughs> Frustrerad. Nej, men, hur, hur kan man liksom Förneka 9-11 Det finns så mycket bevis att det skedde Att alltså, det typ live sändes Ja Sen att man kanske inte sen att det finns teorier om Hur det gick till Det kan man ju alltid diskutera Men att det skedde, det skedde ju Ja <laughs> ah, nej, jag förstår inte hur man kan förneka något sånt nej. Men baraligen så mm. Finns det ju ignoranta människor Som kan det och inte bry sig om andra människors känslor mm. mm. mm. ja <laughs> jag gillar hur vi var såhär, nu går vi vidare du bara, hur? Ja. Okay. Jag, jag gillar räntande Moa Hon är bra. no grant, nu fortsätter nu fortsätter vi <laughs> men de tror i alla fall liksom att det försörjde med hjälp av förklädda missiler mm -hmm. som var utklädda till <laughs> flygplan, <Ja>. halloween <laughs> Så jag det bara utklädda på IP. Utklädda så oskyldiga. De pratar typ om så här: hologram och skit. Det är så här: Black Mirror, skit, du hologram. Jag har inte man så bra hologram. 2001, nej. Kanske på typ av Britney Spears kan men inte så här. Ja, ja, ja. Men anledningen då. Pratar man även om till att det som är med byggnad 7 Det var liksom att det var det som CIA:s hemliga kontor var Och det förstördes för att göra sig om med bevis Ja, men okej okay. Om det var så Varför brändes det upp 7 timmar efteråt Och inte direkt Om det nu var så, Och det är ju regeringen och CJs som bakom ja, Men det måste ju se vad här ut om, om jag typ begår ett mod Då vill jag ju få bort ja, allting Komplatt till mig nej Så fort som möjligt liksom. ja, Det är inte så att jag skulle så här, låta kropparna Ligga kvar sju timmar och nej, gå och ta i i en kaffe Nej så kanske man skulle ha lagt i liksom, tonen Ja Och inte bara lagt i en separat byggnad och bara, den, ska vi, den ska vi förstöra i ja, timmar senare Nej uh, Det känns bara allmänt Det känns fel <laughs> det känns jättekonstigt mm -hmm. Men, men, tror man inte att 9-11 hände så kanske det känns ganska logiskt. Känner att vi känner vi tjejda en massa teorister nu, men eh, det får vi göra. Ja. Andra. De tror att USA... Alltså det här är ju de till det basgrejerna och Det är ju de som inte tror på det. Det är de som tror att USA visste om det och det är de som tror att USA utnyttjade det. Mm. Eh, och de som, alltså, Folk tror att USA visste om Attackerna i förtid Och inte gjorde något åt dem mm. Och det låter så här till början, börja bara, Varför skulle man inte göra det? Mm. Jo, Moa Eller jo, Anna, för det var jag som ställde frågan Ja <laughs> Man tror i alla fall att Regeringen placerade ut dynamit i byggnaderna För att göra attackerna så nära Som möjligt Dynamit <laughs> Vad är det kul? Ja, jag säger typ TNT. <laughs> TNT? Ja. Jag läste det Men jag är tidigare. så himla såhär ACDC och Minecraft hjärntvättan. <laughs> Hej dig. <laughs> TNT. Dynamit, okej. Okay. Dynamit. Extraordinärt också. Ja. Men i alla fall. Och det här då för att, ja men om den är extraordinär så kanske det händer här som det blev liksom att 9-11 blev så stor grej. Och så kunde de utnyttja det. Mm -hmm. Ja, i plattand. Men den jag tycker är allra mest trolig av alla de här det är att de inte hade något med det att göra. Och de visste inte om det liksom. Men i efterhand, mm. alltså efter hände så ut. Alltså de situationen liksom. Mm. Och det är då jag sa liksom att de invaderade till exempel Afghanistan typ en månad senare. Mm. Och vi sa att det är lite kort tid planerat en attack, men en månad. Mm. Men då, vis då pickar du den nästan snarare till andra Så som de typ melkar ut den här och. situationen Så mycket de kunde um, En liten teori Jag kom på nu Det kan ju vara någonting alltså, <här> Med media Alltså mm. tidningar och All media Shit vad de tjänar på det här De tjänar ju på alla hemskheter egentligen Det skulle säkert kunna vara någon sån här deal Med medieföretag liksom de flesta är med saker. Ja, men typ. Alltså, man kan ju, nyhetsbolag överlag lag. De ju så himla enorma summor av när folk har blivit mördade. Eller folk i terrorattacker. Nu tycker jag låter som en där fake news. <laughs> Det är mediaspel! Allt är medias ja, men Jag förstår vad du menar. Mm. Det är ju sådana artiklar de tjänar mycket på. mm men jag läste en intressant kommentar om en person som hade en egen liten teori. Mm. Som jag tyckte var lite värd att nämna. Mm. Det här var en kommentar på typ så här, Världens historia hemsida. På en artikel om Neuenleven och så. Yeah. Mm. Skruva ner och så. Bara, vad säger folk det här? Det var någon som bara bra teori, men jag tror det var judarna. Men bara okej. Okay. <laughs> Allting. <laughs> det var så alltså, rätt de orden. Jag tror det var judarna. <laughs> bra teori men jag tror de var judarna. Va? Ja men jag menar juder kommer alltid vara syndebokkar. Det är så himla fruktansvärt. Ja. De kommer inte undan någonstans. Vi var inne. Jag vet inte om det var vi. Jag. Det här var i skolan. Jag var typ inne på eh, var en Ja, men Deras jag, jag hemsida sa, sa ja, dig, Vi var inne där för att bara kolla det. Vad det var för någonting ja. Så gick in och började läsa kommentarerna För jag tycker det är lite humoristiskt <laughs> Och var det någon som skrev typ så här? Ja, äntligen en nyhetssida man kan lita på Och inte någon av de här PK-ljuddrivna Aftonbladetssidorna typ <laughs> Typ Aftonbladet och Espresso Ja bara, okay, okay. Och då, då, då Och det är alltid Jag såg det finns en serie på Youtube som är typ så här, Jag tror det är Marcus-möter Eller någonting mm. Och så går han intervjuar folk Och var det någon som börjar snacka typ så här: Kommer ni från Aftonbladet? Judemedia, jag avskyr ljudemedia. Alltså jag fattar inte att man ska blanda in Typ etnicitet i allting Men är inte det typ tjurna Jo Jag visste typ inte om det var för några mm. dagar sedan Alltså jag, jag vet inte heller Men nu vet jag typ att de äger i mediebranschen ja då eller typ den familjen. Mm. Mm. Eller de, använder, de, de äger mycket av det. Mm. Mm. Och det är ofta så i länder att det är typ en familj som äger väldigt mycket. Mm. Men ändå. Dra alla över en kam. Eller hur? Det är ju ändå ett väldigt där, antisemitiskt <laughs> ja. grej. Men en annan kommentar där, det här var också att det var någon som trodde att det var hennes döda katt. Nej. Som hade gjort det. <laughs> ja. Då bara, jag tror Ja, Thorbjörn, 9-11. Min katt skulle kunna göra sånt, ja. <laughs> Men Huffington Post också, för att avsluta det här om 9-11 och allt det där. Där visade en studie att ungefär 54,3 tror att regeringen hade någonting att göra med 9-11. Oj! Och det var typ den som var högst rankad i den undersökningen. De kollade typ modet på JFK och sånt också. Och då är det ju inte att det Huffington det här... Post. Ja. Mm. Och det okay. betyder ju inte det här typ att det är exakt alla 54,3% av den amerikanska befolkningen. Utan jag tror att du frågade ut typ 2000 personer eller någonting, mm -hmm. amerikaner. Mm -hmm. 18 uppåt. Så det här är inte lika exakt statistik som vi hade avsnitt 1 med chemtrails. För det var ju typ USAs svar på Statistiska centralbyrån. Ja, ah, precis. Mm. Men även om det var Huffington Post som gjorde det- men de berättade i alla fall att det var en studie med 2000 personer ungefär. Men gud, det här är ju egentligen då den... Om man bortser från att det är Huffington Post- om man vill att det är typ Statistiska centralbyrån- så är det ju det här den, alltså, den händelsen eller så som har mest teorister. Mm. Alltså det är Annars den är det som liksom. folk tror- det här kan vara något i bakom. Mm. Och det, var, alltså det var flera procenter mer än modet på John F. Kennedy. Mm. Som jag typ faktiskt tror på tror jag. Det här. Janus Kennedy. F. Kennedy. Alltså, John F. Kennedy. Mm. Ja. Jag vet inte om jag tror att det var alian så ser jag i. Men. Äh... <laughs> ja. <laughs> jag tror han är Space King. Jag tror det också faktiskt. Eller det är en fin avslutning på den historien. Att han är Space King, ja. Mm. Jag trodde Aileen kommer invadera oss och så kommer John F. och Kenney där och bara Hello, bett just vart du synläst som Ja, det är så han Åh <laughs> oh, gud, jag undrar om han har typ frisörer i rymden eller om hans hår är jättelångt nu i så fall För Aileen Aileen har ju inte hår Jag tror han borde vara gammal också Ja, då man typ, typ svart hål tidsuppfattning mm -hmm. typ så han är typ evigt ung Jag tror så här. När Aliens besökte jorden och hämtade honom Då hittade de typ så här en flaska Fun light, mm -hmm. en tom Och de visste inte vad det var Så de tog det här jordobjektet Och bara, det här är kopplat till jorden Och så satte de det som liksom en krona på <laughs> Så går det ut med Fun light krona Eller typ så här spira du vet <laughs> Ja Ja, och sen typ en Burger King-krona Ja vad? Det vore en så bra representation av typ Mänskligheten och USA Åh mm. <laughs> oh, herregud Ja, det där var väl Allt om 9-11 eller? Mm. Om du inte har någon egen 9-11-teori Jag har ju typ dratt min Ja Nu ja, är vi sa typ att det skulle vara jag som kommer på massa teorier Men det är alltid du som kommer på dem ja. ja Men jag vet inte, har du någon egen teori? Nej, jag tror. Ja, vad tror du? Jag, alltså, jag i tror. Den här tickan, mm. Jag tror att det var Pio. <laughs> jag, tror Pio. Jag, tror Pio. jag tror att det var Pio. Jag tror att inte var Vintergatan Pio. Mm. Jag tycker alltid att han har varit en väldigt suspekt karaktär. Ja. Och vem är Ulla? Finns Ullens? Ulla finns, men jag tror inte hon är Ulla egentligen. Nej. Jag tror hon är Bursy <laughs> Jag skulle förklara så mycket. <laughs> för er som inte har sett Vintergatan. Gör det. Mhm. Mm Nej, men, eh, tillbaka till Jag eh, jag tycker det är så svårt Att säga att man tror på någonting alternativt När det finns så himla mycket fakta mm. Och speciellt när det involverar En så enorm stor grupp människor Alltså Bermuda-triangeln och sånt mm. Mm. Nej, men jag vet inte. Det, alltså, känns... Känner, det känns så himla långt Det känns de mer nästa... okej okay och typ konspirera kring Bermuda triangeln och chemtrails för det är fortfarande så här man vet ju inte. Det här har ju dock alltså det här har ju hänt. Men jag känner alltså om man jämför det här med mordet då på John F Kennedy upp det igen. Mm. Det är så långt tillbaka så jag tror inte typ du och jag alltså nej, vi förstår eller kan sätta oss tidigt, in typ. i nej, den. Nej, nej. det. är samma det det är samma med Palme då eller med Palme, Olaf Palme. Mm. Ja. Palme jag är inte så jag, jag bara pff. Liksom. Men de ja, som roligt, levde då De är ju så här ärrade för livet så liksom. som levde till typ, alla som äldre än oss <laughs> ja, ja men typ ja, Vi var ju rätt små då Ja alltså vi var ju små under 9-11 Men vi har alltid växte upp med liksom. mm -hmm. Att det var nytt Ja Något sånt som vi kanske alltså, 9-11 för oss Det skulle kunna vara som en lilla svegas Den där massskjutningen mm. Eller sånt Alltså att vi mer kan eller relatera typ... till det Manchester eller Ja ah, just Ja eller vad var det Det var ju typ en jättestor bombning Jag kommer inte exakt ihåg landet Men jag tror det var någonstans i Mellanöstern mm. Eller om det var i Afrika Ja det kan vara något sånt Ja nej det är Men vet ni vad man ska säga Det är alltså, ett kan... känsligt ämne Ja alltså det känns inte som någon... Vi är inte lika fryslöpp som skämten idag Nej det känns lite fel Nu har vi dock skrattat Och skojat jättemycket ja. Men jag vet, Det känns inte som att det finns Typ ett allvarligt ton i avsnittet Jag hoppas det framkommer ja. För ja Som sagt Det är ett väldigt känsligt ämne Och även om jag själv inte har jättemycket att relaterat till Jag vet ju inte hur det var. Många vet ju, alltså många som upplever sådana här saker. De, de kommer ihåg exakt det de gjorde den dagen. De kommer liksom ihåg exakt vad som hände innan och efter för att det, är simla, mm. det berörde dem. Men jag kan inte se att det hände mig för jag tror inte jag hade börjat forma minnen då. Du var väl typ två år? Aha. inte ens det. Nej. Jag har liksom växt upp med så här Andra folks åsikter kring det mm. Och tankar och sånt Jag är ju inte riktigt vet, format Ja, ah, jag har inte format någon eget liksom Men det är liksom närmre mm. än typ 50-talet Ja, det här är egentligen den närmaste mm. Större grejen mm. Alltså menar, Terrorattack är typ 3000 don Det känns ju som att vi alltid kommer komma ihåg när Trump blir president Mm, -hmm. mm -hmm. är ni tänker efter Ja, det är ju i princip en terrorattack Kan man säga <skratt> Nästan Nej, inte riktigt kanske men ja. Jag tror inte Trump hade uppstått mm. mm. mm. mm. Nu ska vi, vi sluta Ja, mm. eller burken Men burken. vi har inte burken, så nu kör vi Annas dator Men vi har så här. Annas dator mm. <skratt> Dinosaurier byggde pyramiderna Mhm. Och Där var den fina bilden. Oh! Kolla, det, det är en bild på en dinosaurie inkräkt i pyramiderna med en liksom byggarbetshjälp på sig. Jo, oh, den är jätteskön. Och jag älskar dinosaurier. Eh, jag gillar jag gillar pyramidformade mm. objekt. Eh, Win-win-situation mm. för mig. Mm. Mm. Eh, Okej. Okay. Först måste vi bryta ner det så här. Vilka dinosaurier hade tillräckligt långa armar och så här, styrkan för att kunna bygga pyramiderna? Det är ju typ en T-rex bilden så jag tror ja. inte det är liksom. Alltså, tror du en T-rex kan bygga en pyramid med de små bebbisarmarna? Men jag tror mer att de var liksom så här, att de hjälpte dem att bra grejer framåt typ, att de var typ... Mm, vilka? Mm. Varandra? Det... <laughs> Nej, men att de drog typ stenarna. Dinosaurierna? Ja. Typ Är inte typ hela byggledaren då? Nej men alltså typ ja typ kor, stora arbetshästar. Att man använde så. Men, men gud, tror du de hade sånt mänskligt så här vad heter det? system liksom. Ja. Så här byggnads ja, alltså, jag, typ, nej, alltså, de, nej att de använde dem som typ boskapsdjur att, alltså du fattar alltså de drog grejer. Dinosaurierna gjorde det. Ja, precis. Med sin fria vilja. Nej, då tar man. Jag vet inte. För liksom... Vänta, okej. Okay. <clears throat> de, de borde ju vara ganska starka liksom. Ja, men... Visste pyramider hur man byggde så himla symmetriskt? Det känns som att de inte hade kunskapen. Men grejen är typ... Jag har för mig att jag har läst att de fortfarande inte vet hur pyramiderna gjordes. Nej. Jag är typ inte exakt i alla fall. Um, och här, mm. jag tycker att i teorin har man ju hört väldigt mycket Men dinosaurier, det var nu jag kan inte se det framför mig även Fast jag vill det Det är en väldigt stor dinosaurier Jämfört med pyramiden i bakgrunden Men jag vill bara jag också ja. Nej, jag tror inte Dinosaurier hjälpte att bygga De ledde Nej. väl inte ens under samma tidsperioder Nej, eller? de var ganska ute var... <laughs> Om inte spök Dinosaurierna gjorde det Ja, det var spökt Ja. Spökt dinosaurier och Ilin och Pio. Mhm. Mm ett team. Mm, ett riktigt <här> bygg typ. fast då. <här> Back in the day Ja. <håll> är vi klara där då? Ja. Känns som vi har varit så tankspridda här avsnittet Ja. men nej. det blir så mörk stämning också <här> för vi sitter i ett mörkt rum med typ tända ljus Mhm. Mm det är lite spökigt. Mm. Men sen tror jag så här vi är lite ringrostiga. Ja. Um, det, det är en sån här vanlig sak att typ podda varje tisdag. Sen när vi inte har gjort det, då blir man så här vänta, hur gör vi det här nu igen? Vänta, vad? Ska vi prata om en mikrofon? Ja. ja, vad ska jag säga? Tack för att ni har lyssnat på mm. um, första avsnittet <laughs> av 2018, ja. får vi säga. Glöm inte att gå in på sociala medier. Um, Facebook-podden-konspiration Ja, sen ha ja, eh, på mm. Ett <laughs> podden kan en säga Ja eh, Ni kan mejla, ni har fortfarande inte mejlat på igen. Så mejla podden.konspiration Och skriv hur du mår", Så tar vi upp det i nästa veckas avsnitt <laughs> Vi behöver inte nämna några namn om du inte vill Nej, skriv bara, skriv bara Skriv bara hur du mår Skriv hur humor du, du har lyssnat på vårt mm. avsnitt Är du lycklig? Är du besviken? Ja, är du arg? Ja Skicka in en rolig bild så recerserar vi den mm. eh, Ni får eh, även klicka in på vår hemsida Där alla källhämställningar finns Ja, vilket är poddenkonspiration.se Ja, mm, där är <laughs> <Man laughs> det Man vet om jag har gått länge eller man inte kommer ja. ihåg sin hemsida <laughs> Och sen får ni, om ni lyssnar på eh, poddenkonspiration eh, podcaster den appen mm. så får ni jättegärna lämna ett litet betyg och skriva en kommentar typ att vi är bästa konspirationspodden ever <laughs> <laughs> och sen finns vi ju även på Acast-appen för alla kära android-lyssnare om det så ses vi i nästa veckas avsnitt vilket kommer ut nästa måndag ja alltså den 15 januari Avsnitt åtta kommer ut då. Och då ska vi prata om det spännande ämnet. mållandningen Och utomjordiskt liv. Ja. Och jag är så taggad. Jag älskar ja. utomjordiskt liv. Jag älskar också. Jag har läst upp att Steven Hawkins tror på utomjordiskt liv. Mm -hmm. Och jag blir väldigt mm. Ja, jag förstår. Men! Nu ska vi inte prata mer om det utan det tar vi nästa vecka. Nu ska jag må äta chips. Ja. Ha det gott. Hej då! go cool.